Və sonra İmam Buxar Rahmatullah burada Ənəs, yəni bu bölmədə Ənəs radiallahu hədisini gətirir ki, qāla Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm inna mine shiratis saati an yurfa al-ilm wa yathbut al-jahlu wa yushrab al-xamru wa yadhhar al İmam Buxari Ənəs radiallahu hədisini gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, heyətəndə qiyamətin, yəni açıq-aşkar saatlarından, yəni qiyamət saatının əsas əlamətlərindən biri də budur ki, ilm qaldırılacaq Bu da qiyamətin e, əlamətlərindəndir ki, hansı ki, məs qiyamət e, asi, fasik, zinakar insanların üzərində yəni, qopacaq. Çünki qiyamətə yaxın, yəni yüngül e, sərin külək olacaq, o külək qəlbində zələd edən olan iman olan insanları aparacaq və yerdə şər insanlar qalacaq. Məs qiyamət də həmin insanın üzərinə qopacaq. Ancaq İmam Buhari rəhməhullah daha yəni incə, yəni ə, yerə toxunub ki, yəni qiyamətin saatlarından, yəni belə əməllər baş biləndə artıq deyirsən, qiyaməti gözlə. Hansı də əlamətlər? Buyurur ki, elm qaldırılacaq. Yəni elm olmayacaq. İnsanların da elmin də qaldırılması kitablardan itməyi deməkdir. Elmin qaldılması nədir? Elm əhlinin ölməsi, elm əhlinin olmaması deməkdir. Yoxsa ki, e, elmin, yəni imam müxaridə, imam müslümdə və ya da başqa kitablarda olması o elm əhli demək deyil. Aydın üçün ki, o vaxtı görəcək, insanların evində Quran da var, imam müxaridin kitabı da var, İmam müslümdə kitab var və başqa şəriyyətin usul kitabları da var, ancaq görəcək ki, o insan ümumiyyətlə elm bir tərəfdə, o tərəfdə? Yəni, başqa bir tərəfdə. Yəni, elmin qaldırılması kitablardan itməsi demək deyil. Elmin qaldırılması, məhz e, necə səhətisə gəldiyi kimi, e, alimlərin e, qabdıdır, yəni, alimlərin dünyadan yəni, köçməsidir. Və buyurur ki, birinci, yəni, elmin qaldırılması və e, elm olmayan halda da nə baş verir? Cahillik. Yəni, elm olmayan vaxtdır. Elm qaldılır və onun yerini isə nə tutulur? Cahillik. Yəni, cahillik artıq sabitləşib, və insanlar da cahili formalaşır. Necə ki, götürək əsrin əvvəllidir. Yəni, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan ki, bir çox yəni köhnə cumhuriyyətin dövlətləri, yəni əsəriyə daxil olanda ilk-öncə neynədilər? Həmən dövlətdə, yəni misalmanlı dövləndə yaşayan alimləri neynədilər? Çürgünə göndərdilər, ölərini öldürtdülər, asanı asırlar, çürgün edam eləyənini edam elədilər. Ancaq onların kitapları, Quranları dururdu durmurdu. Dururdu. Yəni, çoxun evində nənə babasından qalan kitabı da var idi, başqa dini yazılanlar da var idi. Ancaq ki, alimlərin olmaması onların yerini kim tutur? Cahillik. Və alimlər olmadığı cahillər onların yerini tutur. Belə bir halda da, yəni, cahillərin də e, həmən alimlərin yerini tutması artıq, həmən qövmdə, millətdə e, fəsadın artması yəni deməkdir. Və sonra da Peygamysləm buyuruyor ki, Və yüçrəbəl xamur və araqlar içiləcək. Yəni başqa rivayətə gəldiyi kimi, yəni qiyamətə yaxın vaxtlarda araq da, zinad musiqidir, öz adlayan adlandırılmayacaq. Və həqiqətən də bu günkü gündə, yəni arağı təkcə araqla yox, yəni nə qədər içsən, içkin adlandırırlar. Likyor var, şampan var, nə bilin, viski var, nə bilin, rom var, nələr var, nələr var. Hamısının nə altında birləşir. Bir dənə xamur sözünün altında birləşir. Aydındır? Ancaq bax ki, adı nədir? Adı cürbəcərdir. Ancaq insana təhsil, darəsi hamısında eynidir. Yəni, qiyamət saat, saatın yaxınlarında artıq e, araqlar içiləcək və insanlar, e, demək olar ki, hər məclisdə yəni, araqlardan istifadə edəcəklər. Və eyni zamanda Peynissan buyurur ki, vəyəd hara zina və di zina deyir, yəni çox olacaq. Və bu da artıq insanlarda, insanlarda, Demək olar ki, fəsadın baş verməsinin açıq əşgələn alamətləridir ki, əlb bu alamətlər varsa bir qövmdə, yəni el-məhli yoxdur, əslindən, cahillər baş götürüb gedib, eyni zamanda içkilər içiləcək və eyni zamanda zinalar çox olacaqsa və belə bir vaxtda artıq yəni, qiyamətin yaxınlaşma yəni alamətidir. Və İmam Bukar Rəhvallah bu bölmədə yəni buna uyğun ikinci hədsi gətirib, o da Ənəz Sadiyalan hədsidir. Buyurur ki, أنا صلى الله عليه وسلم ديرك لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعده سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشرات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين إمرأة القيم الواحدة. Və burada İmam Buxarib bir az daha fərqli hədis gətirib buyurur ki, Ən əsrədiyələn dedi ki, mən sizə elə bir hədis danışacam ki, o hədisi mənimdən başqa sizə heç kim, yəni danışmayacaq. Və burada e, müəllif, yəni şərfçi İbn Həcər Rəxmalı qeyd edir ki, yəni burada İmam Ən əsrədiyələn bu söz deməyin əsası vardır. Çünki Ən əsrədiyələn bilirdi ki, yəni Bəsrəda, ondan sonra qalan sahəbə yox idi. Yəni ən axırıncı bəssə əhlindən yəni sahəbədən ölən insan Ənəs rədiyan idi. Və ikinci ehtimal oydu ki, Ənəs rədiyan bilirdi ki, bu hədisi peyğəmbərdən eşidənlərdən Ənəsən başqa heç kim, yəni qalmayıb. Çünki burada Ənəs deyilir ki, mən eşitmişəm peyğəmbərdən. Çünki sahəbələr hədisləri bir çox hallarda rivayet edirlər. Hədisi birbaşa peyğəmbərdən eşidirdilər və ya ki, hər hansı bir sahəbdən eşidirdilər. bu da artıq Bir sahabenin başka bir sahabeden eşliği e, peygamberden revayet eləməsi <gülüyor> O səhabənin özün eşitməsini dalillət eləyirdi. Və bu hədis ən əsardan birbaşa qeyd edir ki, mən özüm eşitmisəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi. Və ənəsin deməsi ki, məndən başqa heç şey kim rivayət elməyəcək, yəni əsası ondadır ki, çünki ən əsardə bilirdi ki, yəni baxçada ənəsdən başqa, yəni səhabə yoxdur. Yəni ən axırıncı öləm səhabələrdən ənəs radhiyallahu anhu idi və eyni zamanda başqa bir halla desək, yəni bu hədis Peyğəmbərdən eşidən ənəsdən başqa səhabə Yox idi, onlar dünyaların, yəni, dəyişmişlər. Və Ən Əsrədən buyurur ki, Peyğəmbət Sam dedi ki, qiyamətin saatlarına yəni tam qiyamət deyil, qiyamətin əlamətlərindən, qiyamət saatın əlamətlərinə Yəni, bu tam qiyamət demək deyil. Buyurur ki, ən yaqilləl ilmu, deyil, elm deyil, azalacaq. Yəni, tamamilə etməyəcək, elm deyil, azalacaq. Yəni, eytimal var ki, yəni, elm əhli olacaq, elm əhliləl öyrənilə raza ol Və ehtimal var ki, elm əhəli olacaq, ancaq onların tədrisləri az olacaq və ehtimal da var ki, e, elm ocaqları olacaq, ancaq onlardan faydalılar, bəhrəlilər, yəni olmayacaq. Və bunlardan da bəhrələməmək və yaxud da ki, elm əhəlin sözünü eşitməməyə qabül bu özü artıq elmin azalmasına gətirib sıxar. Hansı ki, bugünkü gündə də, Yəni bir də təəllüq hissanda təmsilçilərinin və xəvariz ağidəsinə olan insanların əsas hədəfləri insanlarla alimlər arasında maneə etmək idi. Və bu birbaşa, yəni təkcə onların, yəni mənəhcə deyil, bu ümiyyətlə bu gün günümüzdə, yəni mason olan insanların əsas, yəni hədəfləridir ki, məs e, müsəlmanlarla alimlərin arasında maneə qoysunlar. Maneə də ondan ibarətdir ki, əgər sən Özünün sələf alimi hər hansısa bir küfürdə itibam edəcəksənsə, onun qorxu, kücü, haqqı gizlətməsində eytiqat edəcəksənsə, bu artıq sənin həmin alimlə elm götürməməyin deməkdir. Əgər sən öz sələf alimlə elm götürməyəcəksənsə, sən kimdən götürəcəksən? Dedirsən ki, internetdən. Yaxşı, sən internetə girdin, axtadın, nəsə tapdın, cavab gəldi, sual edin, cavab gəldi, orada oturan kimdi? Mömindir, Məslmandır, qadındır, kişidir, müşrikdir, buddistir, ondan sonra rafizidir. Kimdir? Görürsən, bir adamın adı çıxır, 10 nəfər eyni halda göndərir, eyni eyni sual, ayrı-ayrı sual verirlər. Bir anda da hər hansı cavab, ayrı-ayrı cavablar gəlir. Yəni bir adamın neçəsən barmağı var? 10 dənə. 10 nəfər o heç vaxtı 10 e, nəfər hər barmağa ayrı-ayrı adamı yaza-yaza bilməz. Yəni, belə bir məsələlər var ki, xalqı görürək ki, bugünkü sələf alimləri internetdə böyük fasiq adlandırıblar. Niyə görə? Çünki ondan gələn məlumatlar çox vaxt öz əksini tatmır. Allah subhanda Quran kəmdə buyuruyor ki, əgər münafiqlər fasiqlər sizə bir xəbər gətirəcək xəbərləyini bəyan edin. Hətta o xəbərin müqabilində başı qoyma sərar verməyisiniz. Bugünkü gündə bir qardaşla söxoyur, bir falan şey axı fran qardaş şərtdi. Niyə görə mən internetdə olmadı, başqa şey yazmışdı. Allah səni hidayət versin. O internetdə kim yazıb, nəyə yazıb, nə vaxt yazıb, kimdi yazan, bilirsən, bilmirsən. Çox adı deyirlər ki, hardan götürmüsən kitabımı, falan kompüterdən e, kopyalamışam, gözəl kitabdır. Kim tərcümə eləmirəm, adı gözəldir, İbn Teymiyan adı ya, gözəl kitabdır dəfələrlə deyilir qarış alın Elxan'ın kitabını, alın Adil'in kitabını, alın nə bilim başqa qardaşı, hansı ki o qardaşı tanıyırsansan sən. Sən Elxan'ı tanısan, tanımırsan. Adil'i tanısan, tanımırsan. Flan filosof, flan kimsə tanısan o tanımırsan, tanımırsan. Yəni o oxuduğun kitabda sən o məlumatın xata olanda Elxan'dan sonra belə deyirsən, bilməyəcəksən. Adildən soruşa biləcəsən, bilməyəcəksən. Amma kompüterə nəql elədin, nəsx elədin, köçüldün materialin. Səhv olacaq kimdən soruşacaqsan, kompüterə soruşacaqsan onu? Yoxsa onun atasından, ABM-dən soruşacaqsan? Həlbətə ki, xatə fikirdir. Yəni, bu məsələyə diqqətlə yanaşmaq lazım ki, bu cür nəql etmə vasitələri, yəni məlumatın nəql olunması ümumiyyətlə, bugünkü gündə demokis hərəfləri ilm tələb eləm Yəni nə kitab alırlar, nə kitab oxuyurlar, nə ilm ehlinə qulaq asırlar. Hər şey kompüterdə var. Elə hər şey kompüterdə varsa, nə evləmə heç bir bütün gün kompüterin yanında. Əlbəttə ki, xata fikridir, xətərəyidir, çünki bu özü axıra aparıb insanlarda sələf mənhəzindən çıxma, beyin pozuluna aparıb çıxarır. Yəni əgər sən bir məlumatı sələfin əqdəsinə uyğun qəbul etmirsənsə, çünki sələf sənə deyəcək, bir məlumat onu təsdiqlə, araşdır və Elxanın tərcümə elədiyi kitabdır. Elxan məsumdur, məsum deyil. Məsum, Elxan xatı elə bilə bilməz. Sən ona desən, o xatasını biləcək, bilməyəcək, dəyişəcək, dəyişməyəcək. Ancaq sən əsli bilinməyən kitablara, əsli bilinməyən məlumatları əldə eləsən, orada xatı olanları neyini kime cürəldirəcəksən, həlbəttə ki, etikmə. O, sənin artıq beynində məlumat mübadiləsinin pozununu aparıb çıxaracaq ki, bu özü artıq insana, ona... E Zehni hücum deyirlər. Yəni, müasir e, masonlar o müsəlmanlara bugün fiziki deyil, e, müaddi deyil, məhz zəhni hücum eləyirlər. Yəni, artıq zəhindən alıblar. Cürbəcə e, proqram açıq, ay, Facebookdur, filan şeydir, filan şeydir. Bütün bacılar varmış, bacı qardaşlar tökülüb olar. Bacı qardaşın o zaman ne işi var? Şəkili qoyurlar, o ilə danışırlar. Bunun fəsadı, qardaşlar, həqiqdən də əvəzsizdir. Yəni, bugün bunun fəsadı əvəzsizdir. Yəni, bir qardaş deyir ki, ə, hə, qızım İslam saytlarına girəcək, orada e, gözəl dəstər var, şimdi, kitablar ona faydalanacaq, xəbər yoxdur, qızı Facebookda kim nesə danışır. Ləni, şəkil göndərir, bütün günə o yazışır, bu yazışı nəyə inir, ağırdaxtasından xəbər orada görüşürlər, burada görüşürlər, filan beş beçməkdir, düşünün qız yoxdur. O cür gözəl təqvalı kişiydi, nurani saqqal və yaxud və s. Qızın axı nə oldu? Heç nə, internetdə qoşuldu ki, məsələ, açdı. İnternet nə vaxtdan yeri zaxsi yeri olub, nə vaxtdan elçi yeri olub. Yəni, bunları dərik eləmək lazım qardaşı, bunun fəsadı əvəlsizdir. Biz bugün öz balalarımızı, öz ə, balaca qardaşlarımızı, ərkimiz çatanları bu cür fəsadlardan yayındırmasaq, səhvə biz bunun qarşısını ala bilməyəcəyik. Körpə uşaqdır, bizim də başımızın internetdən. Girəcək orada, nə fronda qədəcək Allah bilir. Bugün ona o səbəb eləyən bizim. Pul verək, bala, get internetə, get oraya ilə, get, tək başımı sakitləsin, tək sən evdə bir isad olmayasan. O, nə öyrəndi o bir isadın? Sən cavab bilirsən, bilmirsən. Bilmirsən, o getdi orada nəyə baxdı, nəyi öyrəndi, nəyi götürdü, nəyə telefon zaps elədi, sonra gətirdi onun baxçısına verəcək, baxçısına verəcək, bu buna verəcək, İlk aləm qarşısına bir-birinə kim səbəb oldu? Sən. Sən pulu verdin ki, təki evdən uzaqlasın. Amma sən ona e, pulu verməksən çox gözəl. Ona bir dənə Quran 5 ayı Quran ver, axşam Quranı sən əzbər danışın, çıxat bir manatı ver ona, çıxat, nəzim gözəl telefonu al, kontrol də yanışanda istifadə etsin və yaxud Ancaq sən özün onun təsadlara sürüklüysən ki, tək onun başı qarışsın. Ah, bu başın qarışacaq, o sonra sənin də başın qarışacaq axırda. Və belə bir halda qardaşlar, bu məsələ dikəndə fikirmək lazımdır. Xüsusən də əgər ki, e, alimləri qoya-qoya Tanınmış insanları qoyub, yəni digər tanımlayanların kitablarını almaq və ya da ki, internetdən məqalələr götürmək, neynəmək və başqa cür bu həlbəttə ki, sonradan insanın məlumat mübadiləsinin tamamilə pozulunu aparıb çağırır və yazıqlar olsunu kəsirək ki, onlar axırda bu cür yəni, əqidənin yayınçıları olurlar. Yəni o cür internetdən topladıqları, əqidə topladığı mənəcin axırda davamçıları olar və nəticədə e, yəni onlara, yəni Zarafata da onlara şeyx internet deyirlər, yəni şeyx Google deyirlər hansı şey, o 150 məhəllə tanımır. Nə lazımdır hamsi internetdən götür və nəticədə də aydın məsələdir ki, fəsada aparıb çıxarır. Və peyğəmbərsə bildirməsi ki, yəni cahillik izhar olacaq. Və burada çox şey, yəni orta, ortaya çıxarmaq olar. Aydın məsələdir ki, belə demək olar ki, zahilin izhar olunması... Yəni, elmdən isfadə olunmaması deməkdir, elm əhlindən ünsiyyət qurmamasıdır, bilmədiyi şeyi soruşmamasıdır və ya da ki, vaxtı var, imkanı var, təhslərə getməməsidir, təhslərə zəqələ bilmirsə, yazılı formada qulaq asmamasıdır və ya da ki, qaranlıq qala məsələləri soruşmamasıdır ki, və belə bir halda aidir məsələdir ki, insan bilərəkdən özündə elmi həlak edir və elm olmadığı halda onda cahillik, yəni izhar olur. Və sonra Penizan buyuruyor ki, yəni qəyəmətin saatlərindən biri budur ki, vəyət hara zina, zina deyir, izhar olacaq və bunu da öncə yəni, qeyd elədik və buyuruyor ki, və təq türün nisə və qadınlar deyir, çox alacaq. Və dalınca da buyuruyor ki, vəyəqillər rəcəl. Məs İbn Həcər Rəhməhullah və başqa şərhçilər, yəni bu məsələlə qaldılar ki, yəni bu necə baş verəcək? Hansı halda qadınlar çoxalub, yəni kişilər azalacaq və İbn Həcər qeyd edir ki, yəni burada bir çox ehtimallar var və bəziləri İmam Kərmani bular ki, məsələsində fitnələr çoxalacaq. Fitnələr çoxaldığı vaxt döyüşlər çox olacaq və döyüşlərdə də deyil, kimlər həlak olur? Kişilər. Və belə bir halda aydın məsələdir ki, erkilərin azlığılığı təşkil eləyəcək və bunun əksisi isə diyr, yəni qadınlar çox olacaq. Və də da var ki, burada qadınların çoğalması artıq diyr, e, fəthlərin çoğalmasından irəli gələcək. Yəni e, müsəlmanlar kafir torpaqlarını fəth edəndən sonra orada olan, yəni e, qadınları, yəni kafir qadınları cariyə götürəcəklər və belə bir halda da aydın məsələdir ki, e, müsəlmanın zövvdəsində sayı həddi var yoxsa yoxdur? Var, 4. Amma onda cari həddi var, yoxsa yoxdur? Yoxdur, yoxdur. yəni cari həddində hədd yoxdur. Və bəzi şəhsirə deyirlər ki, bəli, burada qadınların çoxalması bu deməkdir. Yəni, e, fətirlər çoxalacaq və eyni zamanda da, bunun da səbəbində də artıq, yəni cariə qadınlar yəni çoxalacaq. Və e, bəzi şəhsirə qeydədir, xeyr, burada daha incəliyi var. İncəliyi də onunla ibarətdir ki, gör burada Peyğəmbəsəm nələri çək. Dedi ki, e, birinci deyir, elm azalaca Bu özü adlı həlak edəcək deməyib. İkinci deyir, e, o bir hədsə qeyd etmiş. Kim deyir ki, e, araq içiləcək və zina çoğalacaq və alimlər qeyd edir ki, e, insan cəmi, insan, yəni cəmiyyətin həlak olmasının əsas səbəbləri nədir? İçki və dədir zina. Bu gün bir çox dövlətlərdə insanların sayının azalmasına səbəb nədir? İçki və də zina. Çünki içki içən vaxtı insan daimən e, beyni e, dumanlı qalsa, ondan sonra beyni örtülü qalsa, ağıl təbərisi örtülü qalsa, o insan özün nəhsinin artırması başta fikirləşməsə və, hər dəvə, e, və elə içkili halda gəlsə, bunun qadını e, zinaya meyli olacaq, olmayacaq. Zinaya meyli olacaq. Və zinaya meyli olduğu halda da, e, e, həlbəttə ki, orada nəhsil davamçılıq olmayacaq. Və nəhsinin itməsinin əsas səbəblə nədir? Zinadır, içkidir, hansı ki? Ayşə rədiyəlanır, içkini asillərin anası adam. Çünki içki içilən insan hər bir asil eləməyinə deyək, bazarğındadır. Yəni, o e, ağıl təbəqəsi onun örtüləndən sonra hər bir asili eləmək onun üçün adına gəlir. Adı. Çünki insan özü-özünün idarəsini demək olar ki, tamamilə yəni itirir. Və burada da e, Peyğəmbərsəm demək ki, yəni qiyamətin saatlarına yaxın, yəni elm azalacaq, cahlilik artacaq, içki içiləcək, zina çox olacaq və qadınlar çox olub kişilər azalacaq məsələsi məhz bu e, baxımdan yəni irəli gəlir. Hətta Peyğəmbərsəm buyurur ki, "Hatta yakun li 50 imraatan al-qayyimu qayimu al-vatat" dedi. ki, ə 50 dənə, yəni qadının bir dənə cəmi, yəni kişi olacaq. Yəni ər mənasında deyil, yəni onların işinə baxan, yəni onların qeyrinə qalan, onların halına baxan, onların ə, namusun qeyrətini çəkən, deyir cəmi bir dənədir, yəni kişi olacaq. Yəni hətta bölgə olanda belə 50 kişi bir qadın, yəni belə düşəcək. Və bu günkü gündə də əlbəttə ki, hamı da bilir ki, yəni dünya insanların, yəni siyasətində, yəni hələ ki qadınlar nə təşkil edir? isnəyəni təşkil edir. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni qadınların çoxalıb, yəni kişilərin azalması məsələsində İmam İbn e, İbn Hecə rəhməlla biraz incəliyə toxunur və buyurur ki, bu eyni zamanda da, yəni bu cür qadınların çoxalıb, yəni kişilərin azalması, deyir, cəhiliyyət ucusbatından da deyir, olacaq. Yəni, cahili ucubatın o mənada olacaq ki, görəcəksən ki, öz şəriyyət əhkamlarının bilməməsi üçün ki, baxın görün, səbəbi baxın, elm azalacaq, cahili çox alacaq, cahili izahar olacaq, olacaq, zina çox alacaq, ondan sonra içkilər çox alacaq, bütün bunlar hamısı artıq fəsadın baş verməsi deməkdir. Və belə bir fəsadın baş verməsində də, verməsində də məhz insanlar öz şəriyyət əhkamlarını da tərk edəcəklər, undacaqlar. Halbiz İbn Hecaz rahmalı buyurur ki, mən deyir, türkmenlərin əmirlərindən gördüm ki, onların deyir, e, onlarla deyir arvatları var idi. Amma şəriətdə nəcis olmalılar var? 4 dənə. Bax, özünə İslamı iddia edən mənim türkmen əmirləri görürsən deyir ki, onların onlara yaxın deyir, yəni arvatda var. nəyin uzbağından cahilliklərin Yəni, ucbatından və həlbəttə ki, bütün bu fəsadların, istər zinanın, istər içkinin, istər bu cür yəni, fəsadların baş verilməsinin əsas səbəbi kimi gətirilmək olar ki, elmin yəni, azalması və ya da ki, elmdən istifadə olunmaması və ya da ki, bir insanın şəriət elmini öyrənməyi bacardığı halda şəriət elmini öyrənməməsi və belə bir halda dəgər insanda o güc, qüdrət varsa, öyrənə bilərsə, Bacardığın harda həmin o elmi öyrənmək tək eləməsi bu özü də demək olar ki elmin yəni azalmasına, tək olunmasına aparıb, yəni çıxaran, yəni bir hədisdir. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.